Pe 27 martie, Biserica Ortodoxă o pe Sfânta Muceniță Matroana din Tesalonic și săvârșește denia Acatistului Bunei Vestiri. Această zi aduce în fața credincioșilor o de negrăită de gertfă și o rânduială de o profunzime teologică deosebită, încinată Maicii Domnului. Pomenirea de astăzi ne cheamă la o curățire lăuntrică, amintindu-ne de răbdarea mucenicilor care au sfințit pământul cu sângele lor. Sfinții zilei, 27 martie Sfânta Muceniță Matroana din Tesalonic, calea gertfei și a sirii. Această fericită copilă a rămas orfană și săracă, ajungând roabă în casa unei stăpâne aspre din Tesalonic, pe numele ei Pautila. Femeia aceasta o jocorea necontenit pentru dreapta credință, dorind cu orice preț să o despartă de Hristos și să o oblige să meargă la sinagogă. Dar tânăra a păstrat o viață curată și nu a cedat presiunilor, fiindcă inima ei era plină de un har dumnezeiesc. Aici se vede lucrarea tainică prin care Sfânta Matroana a dobândit putere peste fire, ocrotindu-și sufletul de stricăciunea lumii. Mărturisirea credinței și începutul patimilor. Aflând stăpâna că tânăra merge pe ascuns la adunările creștinilor, a întrebat-o cu asprime de ce fuge de sinagogă. Răspunsul fetei a rămas adânc săpat în acest sinaxar, dovedind un curaj dumnezeiesc. De vreme ce Dumnezeu este în biserica creștinească, iar de la sinagoga iudaică s-a depărtat, nu mă duc la sinagogă, ci la biserică. Cuvintele ei reprezintă o mărturisire dogmatică limpede. Din acel moment, prigonitoarea a închis-o într-un loc întunecat, legând-o și lăsând-o fără hrană. Așa cum găsim scris în viețile sfinților pe luna martie, mucenița s-a rugat fierbinte stând în genunchi, iar legăturile au căzut de la mâinile ei prin voia celui de sus. În acest context duhovnicesc, suferința tinerei ne arată că adevărata libertate aparține sufletului nenlănțuit de patini. Privind la Sfinții zilei 27 martie, înțelegem că răbdarea în fața chinurilor este calea îngustă, dar mântuitoare. Tânăra a fost închisă și înfometată de încă două ori, până când și-a dat sufletul din pricina lipsei de hrană trupești, dobândind astfel cununa mucenicei. Sfânta Matroana a dovedit întregii lumii că o rugăciune neîncetată poate birui orice temniță pământească. Slăvirea muceniței și judecata prigonitoarei. Trupul fără viață a fost aruncat de pautila într-o prăpastie, într-un gest de supremă ură. Dar creștinii l-au luat cu evlavie și l-au îngropat cu cinstea cuvenită sfinților. Mai târziu, episcopul cetății a zidit o biserică deasupra mormântului ei, văzând minunile care se săvârșeau acolo. Judecata dreaptă nu a întârziat pentru stăpâna cearea, care a lunecat și a murit căzând de pe aceleași ziduri de unde aruncase trupul muceniței. Învățăm de aici că taina mântuirii se lucrează pentru cei drepti, în timp ce răutatea se distruge pe sine. Denia a Catistului Bunei Vestiri Pe lângă pomenirea sfintei, anul acesta se săvârșește și Denia a Catistului Bunei Vestiri. Această slujbă se oficează vineri seara în săptămâna a cincea postului Mare, fiind citit în timpul treniei zilei liturgice de sâmbătă. Imnul acatist al Maicii Domnului este un stâlp de susținere pentru credincioșii care se pregătesc să întâmpine învierea Domnului. Sfânta Matroana ne învață prin faptele ei statornicea, iar acest acatist ne învață dulceața rugăciunii. Citind orice calendar ortodox 27 martie, observăm că asprimea apostolului este mereu mângâiată de aceste slujbe profunde. Troparul Sfintei Matroana din Tesalonic. Cântarea bisericească ne aduce aminte de gertfacurată tinerei fecioare, pe care biserica o laudă cu bucurie. Iată troparul pe care îl înălțăm astăzi. Mielușeaua ta, Isuse Matroana, strigă cu mare glas, pe tine, mirele meu, te iubesc și pe tine căutându-te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu botezul tău și pătimesc pentru tine, ca să împărățesc cu tine și mor pentru tine, ca să viezi pentru tine, ci ca o fă fără prihană. Primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă gertfesc fescție. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre. Alți sfinți pomeniți astăzi, Sfântul Cuvios și Ric, Sfinții Mucenici Filet și Lydia și ceilalți sfinți, Sfântul Cuvios și Ric din Apro. Acest Cuvios părinte și-a încinat întreaga existență slujirii lui Dumnezeu, părăsim deșertăciunile pentru a găsi paceală untrică în liniștea nevoințelor monahale. Viața lui ne arată roadele binecuvântate pe care le aduce curățirea inimii. Sfinții mucenici filețin cliticul, soția sa Lidia și feii lor. Alături de ei au primit moartea martirică și cei patru fii, Macedon, Teoprep, Cronici și Amfilohiu. Această familie ne este pildă vie despre cum dragostea trupească trebuie săvârșită în dragostea de Hristos alegând suferința pentru a câștiga viața veșnică. Sfinții Mucenici Ioan și Baruch, acești sfinți au mărturisit credința cea adevărată fără să se teamă de chinuri, adăugându-se cetei luminoase care stă înaintea tronului ceresc. Consultând un calendar ortodox 27 martie, descoperim cât de rodnic a fost sângele martirilor pentru temelile bisericii. Sfântul proroc Anania, ca un glas al lui Dumnezeu în vremuri de tulburare, Prorocul a vestit voia divină și a îndreptat poporul pe calea cea dreaptă, pregătind inimile oamenilor pentru întâlnirea cu Mântuitorul Lumii. Sfântul Cuvios Pavel, episcopul Corintului Acest păstor bâlând al turmei sale a apărat dreapta credință de învățăturile mincinoase, îndrumându-i pe creștini spre lumina Evangheliei prin cuvântul său dumnezeiesc și prin exemplul personal. Sfântul Cuvios Eutihie și Sfântul Cuvios Ioan din Licopolis acești doi luminători ai pustiei au arătat lumii întregi cum nevoința trupului curățămintea și atrage Harul Duului Sfânt. Rugăciunile lor au fost asemenea unei scări care i-a înălțat direct la ceruri. Ce putem învăța astăzi și cum aplicăm în viața noastră? De la acești sfinți învățăm statornicea în credință și puterea tămăduitoare a rugăciunii în clipe de grea încercare. Astăzi putem aplica aceste virtuți refuzând micile compromisuri zilnice care ne desparde Dumnezeu,